«Боже, невже вони обоє побачили і пізнають мене? Як мене тягне до них? і Як тягне? Там моє життя, там моє сонце, там моє усе». Але якась важка рука кладеться мені на плечі, і чую, що я не в силі увійти всередину. Хто я? Я недостойний товариства дружини, сина і родичів. Вони всі все ж таки щасливі. А я виджу непроглядну, непроходиму прірву між їхнім щастям і між моєю нужденністю». Ні, я не маю права до цих людей. Чого я прийшов сюди? Це сон. Це божевільна мрія хорої уяви, що я колись був людиною, що я жив родинним щастям і радів промінням сонця. Мені здається, що я віками живутів у беззоряній ночі, в темній ямі, між холодними плазунами і віками там конатиму. Мене осліплює світло, вбиває тепло, що йде від тих людей на мене». Та ні, я сто разів умру, щоб вони були щасливі. Та невже ж я, якась несамовита Мара з її зладенілих печер, сумію увійти несподівано між тих людей і розбити їх тихе щастя різдвяне? Невже ж мені подобав бити їм пісню «Христос родився» і видерти їм з грудей крик жаху? Ні, хай буде, що хоче. Не можу, не смію увійти між них». Я з душею хлипання, що мені грудь розриває, стікаю від вікна. Я непомітно ховаюся у мого приятеля Гектора. Гектор пізнає нуждаря. Скаволить радісно й лиже мені руки й лице. Я ховаюся в соломі і з жагучим могнем в очах, чекаю на страву, яку принесуть Гекторові, а батькові собаці, моєму приятелеві. Дійсність, сліпі очі, огонь, чорне небо, голод. Обтираю очі брудним рукавом і знову шукаю одробинки хліба. «Дивне диво, в неприступних нетрах моїх обдертих лахів я найшов пучку пороха, що складався з одробинок хліба, стютюну, поту і трин'язодежі, а серед нього витерту пожовклу кістку цукру. Млість ударила на мене. Спершу я в дикій жадобі хотів те все кинути відразу в уста, не зраджуючи нікому нічого. Та коли я глянув па картину нужди й горя, яку являли зі себе мої товариші, мені стало їх жаль». Я поділив цей кусник цукру і весь порох на шість частин. І ми з'їли цукор із такою божевільною жадобою, якою, мабуть, ні одна щасливіша від нас людина не почувала і не почуватиме ніколи. Опісля спороху ми скрутили і закурили папіроси. А Добровський сказав, після солодкого обіду лицює пристойна папіроска. «Все гаразд. Хе-хе-хе. Ми, бачу, пошилися в ситі буржуї». Тепер би нам розвести інтересну балачку для прискорення травлення. Та про що, наприклад, про поетів і критиків? Побажати їм, їм лише одного: панове, хай доля прийшла вас сюди на науку до нашої школи життя і смерті. Тоді поети творили б поезію своєю найчистішою кров'ю, а не тільки самим чорнилом, як це дуже часто діється. Критики стали б тут поетами, а для творчої праці замало самого таланту. Поет мусить пройти найглибше пекло людського буття і найвищі небесні вершини людського щастя. Тоді його слово буде хвилювати, захоплювати, піднімати людську душу. Та досить. Я бачу, що ви всі мимо свого славетного обіду не маєте настрою. Видно, що вся ваша духовна сила звернена занадто однобічно тільки на проблему пообіднього травлення. Чи так воно? Всі мовчали. Я сказав, що ми всі дуже ослаблені, і прохав Добровського, щоб він балакав за себе і за нас. Добровський запитав, про що ж вам балакати? Про космічну ідею зв'язку з кусником цукру? Чудово. Отже, а передусім, спасибі тобі, товаришу, за твою гостинність. Ти своїм альтруїзмом, своїм реалізмом із домішками філософічного скептицизму, своїм прив'язанням до життя і до його цінностей, справді заслугуєш на те, щоб у мати природа вирвала тебе з цієї безодні. Бо ти, товариш, позитивний елемент для космічної ідеї. І природа потребує таких осібняків, як ти, на розплід. Таба шукай логіки, шукай ідеї у природи. Але двічі її найдеш у неї? Так само, як у жінки. Я своїм отруйним песимізмом становлю контраст до тебе і ношу у своїй душі зародок смерті. А ці наші чотири товариші, які творять позитивні або негативні крайності наших характерів, це за слабі тіні, щоб утриматись на поверхні життя. Але перервав у розмову, бо Сабо нараз почав тяжко стогнати, вхопився руками за живіт, клякнув і припав чолом до землі». Його біль подіяв як зарази на других, і за винятком Штранцингера й Добровського незадовго голодовий корч у шлунку кидав усіми ними по землі. Я разом з товаришами в судорогах, мимоволі глянув на них коротким поглядом, як мих ока. Досить, досить.